Слава друг! Кілька панічних хвилин я гарячково намагався зрозуміти, де знаходяться двері. Ну, де ви до біса? Я обігав інтернат довкола, і серце моє защеміло, коли краєм ока побачив їх, рятівні двері, навхрест, забиті грубими дошками. Голос Феді надривався десь позаду. Зараз ми його хапнемо, Він не зможе залізти. Та саме в цю мить я побачив одну віконницю без рам. Попередні вікна були порозбивані. Або ж наглухо забиті. Та навіть якби у мене був час протискуватись крізь вузькі рами, я б, напевне, прирізав себе зубами скла, що розбито стирчали з вікон. На крайній швидкості я застрибнув у вікно, протягом якоїсь миті тримався ще на ногах, а далі за інерцію покотився по підлозі кімнати і уперіщився спиною в стіну. Голоси. Біжи далі. А якщо двері в іншу кімнату звідти забиті... Що ти робитимеш тоді? Найцікавіше те, що ніхто не почує твоїх охриплих криків, коли Федя катуватиме тебе брудними довгими скалками розбитого скла. Я звідчим зрозумів, як по-дурному дозволив загнати себе у пастку. Але двері не були забитими. Можливо, вікно, у яке я заскочив, головний вхід у дім. Не роздумуючи, хутко вибіг на коридор. І знайшовши очима сходи, з гуркотом побіг на другий поверх. Знову почув голоси. Третій поверх. Останні по коридору відчинені двері. Я увірвався туди, шукаючи притулку. Кімната. Двері в наступну. Наступна. Двері у три інші. Крайні від вікна. Двері у дві наступні. Ще раз крайні від вікна. Вихід у наступну. Наступна. Остання. Гей, hey, здоров!» Я підскочив із тихим скриком. Голос ішов з попередньої салі. Я обережно заглянув туди. «Ну і як вона тобі?» Спитав мене якийсь фацит, котрий лежав на матраці в куті. Довгов'язий худорляк, років так 20-25, наркоманчий, як? Хто вона? Кімната? поцікавився я, вже спокійніше переводячи дух. Фацет махнув рукою, немов даруючи мені мою некмітливість. Не Тебе як звати? Мене мішка. Значить, метески. Я кинув оком на кімнату, обдерті стіни, загаджена підлога, від якої йшов нудотний сморід. «Ти наркоман?» – крутилося в мене на язику, але це прозвучало б нетактовно. Мішка, мов, прочитав мої думки. «Я наркоман!» – похвалився він. «Тебе ж це цікавило? Сідай, почекай, поки вони підуть собі. Тут, а вони тебе ніколи не знайдуть!» Я здивовано глянув на Мішку. «А звідки я знаю? Через вікно? Все було видно?» Він кивнув під борідям у бік вікна. «Цікаво, правда? Я ж хвилину тому дивився через нього». Вікно виходить на протилежній від міста Бік, прямісінько на гори. Коли наркомана сидів великий чорний кіт. Через свою вуличну худобу він виглядав як дружній шарж на пантеру. То твій кіт? Ні, він сам по собі. Він живе тут зі мною, в одній кімнаті. Я хотів назвати його Астаротом, але він страшно протестував. Казав, що його ім'я Василь. Ось такий він кіт. Я поступово призвичаювався до міазмів що плили з дерев'яною підлогою, покритою бурими плямками. Чому в тебе так смердить з підлогою? Під нею труп лежить, га? Мішка реготнув коротко і натріснуто. Нє, просто коли я роблю укол, я випорськую кров зі шприца на підлогу. Раз я спустився в підвал, думав, там буде круто вколотись. його лице враз стало наляканим, але то місце виявилось нездоровим. Я вколовся, а потім на мене щось знайшло, і я просто почав шприцом набирати з вени кров і порскати нею по стінах. І я робив то довго, а потім дуже перелякався і втік сюди. Ось таке там місце. Мене раптово знудило. Гівно, подумалось мені. Кінець другої Кінець другої глави